Mr. Carter, itteni munkánk semmiben sem tér el a földitől. Azt azonban tudnia kell. Szerkesztőségünk egyben hírügynökség is. Ez azt jelenti, hogy híranyagokat továbbít a központi sajtónak, a HDz News-nak. Ám ettől függetlenül önálló lapként működünk. Újságunkat az egész bolygón terjesztik. Hetente jelenünk meg. Mr. Sidler, a Bristol News főszerkesztője hátradőlt a fotelban és bizonyos egészséges szkepszissel szemrevételezte új munkatársát. A bevándorlási hivataltól riportert és szerkesztőt kért, és meg kellett elégednie azzal, akit küldtek. A hivatal által munkaerőt csak nagyon komoly érvekkel utasíthatná vissza, de első benyomásai alapján ez eszébe sem jutna. Frissen érkezett kollégáját meg lehetősen szimpatikusnak találta. És a cenzúra? szegezte nyíltan a kérdést a szerkesztőnek rag. – Hát, attól függ, mit ért ez alatt? – nevetett Szédlar. – Természetesen a tudósításokat átolvasom, mielőtt a nyomdába engedném a lapot, de ez mindenhol így történik. Az a cenzúra, amire öngondol nem létezik a hádészon. Itt is vannak persze tabuk, első helyen áll a kormány. Kritizálni lehet, de támadni nem. A többire magától is rá fog jönni, ha jobban megismeri a kormány politikáját. Megpróbál demokratikusan kormányozni, mégis rákényszerül bizonyos mértékű diktatúra alkalmazására. Amíg megfelelő ember áll a vezetés élén, addig ez alig a hátrány. Csak arra kell vigyáznunk, hogy ez így is maradjon. Remélem érti, mire gondolok. Azt hiszem, igen. Látom, vett egy kocsit, ez megkönnyíti a munkáját, váltott témát Szédlár. Tudósításaiban elsősorban a társadalmi, politikai eseményekre koncentráljon, de természetesen minden téma, ami izgalmas, érdekel minket. Nem vagyok ellene, ha írói ambícióit is szabadon engedi, és néha-néha egy-két rövidebb novellát is publikál. Ez az újság heti lap. Így sok-sok jó anyagra van szükségünk. A külön munkáért sem fizetünk rosszul. Nálunk egyébként nincs infláció, na heti egy, az mindig heti egy marad. Naponta kéri a tudósításokat? Na, csak az aktuálisokat. Egyébként megelégszem azzal, hogy hetente ad áttekintést a témáiról. És még valamit. Tartsa távol magát az őrállomásoktól. Számoljon azzal, hogy körülöttünk folyamatosan keringenek videófelvételre programozott szerkezetek. És csak az a dolguk, hogy minket vizslassanak. A személyzet közvetlenül sohasem avatkozik be. Látszólag olyanok, mint a moziban a néző. Akkor miért tartják megfigyelés alatt az egész bolygót? Megvan rá a jó okok. Talán majd később beszélünk erről. Most azonban még túl keveset tudok magáról. Jegyezze meg azt is. Ezek a repülőkémek még a hangot is érzékelik, ha túlságosan közel kerül hozzájuk. Megjegyzem, ígérte Kárter. Sidlar kezet nyújtva bocsátotta el az újdönsült munkatársát. A hazafelé tartó Carter szemébe New Bristol éppoly városnak tűnt, mint földi rokonai. A négy sávos utak körkörös alakban hálózták be a várost. A csupa üveg, műanyag épületek a célszerűség megtestesítőjének tűntek. Csak nagy akadt meg a tekintete egy-egy díszen tornyon, erkéjen. Az emberek jól öltözöttek, jól tápláltak. Ha valaki véletlenül csöppenne ide, azt gondolná, gazdag gyarmat bolygóra került, és álmában sem jutna eszébe, hogy büntető telepre sodorta a sors. Kim elész a tornácra. Már itt is vagy, fogadta boldogan férjét. Kisé elpirult, amikor a férfi hozzáhajolt és megcsókolta a homlokát. De gyorsan magához is tért. Sürgött forgott a kis lakásban. Kész az ebéd, már is tálalok. Remek, Kárter hálásan nézett az asszonyra. A földön soha nem foglalkoztatta a házasság gondolata. Itt a hádészon kellett rájönnie, milyen jó, hogy otthon asszony várja. Levetette az akóját és bement a hálószobába, amely már megérkezésükkor teljesen berendezve várta őket. Mit csináltál napközben? Nem volt semmi probléma? szólt ki az ajtón. A bevásárlással vagy a főzéssel? nevetett Kim. Képzeld, senki sem kérdezte, ki vagyok. Úgy látszik, ez itt nem szokás. Senki sem törődik a másikkal, bevásároltam, és. el sem fogod hinni. A konyha szinte teljesen automatizált, nehezen sikerülne bármit is odaégetni. Ebéd után kárter az autóba ült. Keresztül kasukocsikázott a városon, mindez zugát meg akarta ismerni. Nem volt túlságosan nagy forgalom, mert ellentétben a földdel a hádészon még a városokban is alacsony a népsűség. Ráadásul kevesen használnak autót, hiszen ott a mozgó járta. Praktikusabb a járműnél. Aki pedig másik városba akar utazni, az használja az egy vasutat, ami pillanatok alatt utci céljához repíti. Kim a televízió előtt út, de amint férje megérkezett, kikapcsolta a készüléket. Egy régi filmet vetítenek, mondta hangjában enyhe nosztalgiával. Ébren akarják tartani az emlékezetünket, ezzel is fokozva a büntetést. Ha nem emlékeztetnének a szülőföldünkre, egészen normális életet élhetnénk a hádészon. A filmek hozzátartoznak a pszichológiai hadviseléshez. Akkor sem értem, mi szükség van erre. Kimet nem hagyta nyugodni a dolog. Ha nem sugároznák, akkor sem történne semmi. Az emberek elfelejtenék a földet, még azt is, hogy miért vannak itt. Elfogadnák a hádészi viszonyokat, és boldogan élhetnénk. Bűntető bolygó? <hih> Olyan nevetséges ez az egész. A férfi ugyanerre gondolt. Leginkább az a kérdés foglalkoztatta, hogy miért vannak egyáltalán az őrállomások, ha sohasem avatkoznak az eseményekbe. Küldenek -e egyáltalán jelentéseket a földre? És ha igen, miért nem tesz a föld valamit annak érdekében, hogy a hádész megint igazi büntetételeppé változzon? Valami nincs rendben, az biztos. De mi? Még csak egy napja vagyunk itt kint. Szólalt meghangosan észrevéve felesége kíváncsi várakozó tekintetét. Várjunk egy kicsit. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb megtaláljuk a választ kérdéseinkre. Hirtelen elmosolyodott. Hogy érzed magad ifjú feleségként? Eddig még nem panaszkodhatom, de hiszen alig egy napja vagyunk csak házasok. Valamit meg kell beszélnünk, Kim, mondta a férfi elkomorodó ábrázattal. Nem tudom, miért választottál engem. Talán én voltam a tíz fogoly közül a legelfogadhatóbb számodra. Nagyon örülnék, ha ezzel haladékhoz juttathatlak, és természetesen nem fogok visszajönni a közös lakásodta helyzetemmel. Én tehát a nappaliban alszom, a tiéd a hálószoba. Kim őszinte meglepetéssel nézett a férfira. Kisé ütődött vagy kedvesem? Vagy komplexusaid vannak? Csak nem gondolod, hogy én ilyen házasságot akarok? – Együtt élünk, férj és feleség vagyunk, és ennek megfelelően fogunk viselkedni. – Természetesen a hálószobában alszol, akár csak én. – Nem fogsz belehalni egy háló inges nő látványába. Én tudok magamra vigyázni, ha kell. – De nem kell, ebben biztos vagyok. – Rámutatott a falra. – Nézd, még bár is beépítettek. A földi lakásom sem volt ennél kényelmesebb. – Kiváló építészeket száműzhettek a hádészre. Vigyorgott a férfi megőrülve, hogy témát váltat. Szerintem a legjobb embereket küldték ide, legalábbis az elmúlt néhány évben. Vajon véletlen lenne? Kim elgondolkodva nézett rá. Nem tudok rajtad kiigazodni, rok Túl sokat kombinálsz. Szeretném tudni valójában, miért is vagy itt. Mit tettél a kormány ellen? Miért deportáltak? Carter tudta, nagyon óvatosnak kell lennie, még Kimmel szemben is. Igyekezett Réfával elütni a dolgot. – Összeesküvést játszottam, és élettem a hunyó. – rámutatott a televízióra. – Nézzük még egy kicsit? Kim megrázta a fejét. – Fáradt vagyok. Elmegyek aludni. Akarsz előbb zuhanyozni? – Ment csak nyugodtan. Én még gyorsan megírom a napi tudósításomat. Holnap délelőtt le kell adnom a főszerkesztőnek. Kárter neki az írásnak, gondolatai azonban elelkalandoztak. Egyre a lány után becsukódott ajtó irányába tekingetett. Mivel a hálószoba ajtaja nyitva maradt, a mögötte lévő fürdőszobából minden zaj kiszűrődött. Hallotta, mint Kim megereszti a vizet, aztán a csobbanást is, ahogy a lány belépett a kádba. Megpróbálta összpontosítani figyelmét a számítógép fölé hajolt, és csak azért is belefogott az írásba. Rövid tudósítást készített első benyomásairól. Dicsérte a közlekedés technikai színvonalát, elismeréssel adózott a kormánynak, amely a száműzöttek világát lakható, kellemes bolygóvá alakította. Mire a végére ért, Kim már az ágyban feküdt. – A szól, Kim? – kérdezte halkam. – A lánynak csak a feje látszott ki a takaró alól. – Még nem. Fáradt vagyok ugyan, de nem annyira, hogy néhány másodperc alatt el tudjak aludni. Kárter megvárta, míg Kim a másik oldalára fordul. Levetkőzött és eltűnt a fürdőszobába. Az zuhany alatt is kettei kapcsolata foglalkoztatta. A lány félelemből, nehogy egy palatti féle alak kisajátítsa magának, ő hozzáment feleségül. Összeházasodtak a hádézi törvényeknek megfelelően. De micsoda házasság az ilyen? Mit akar ki? És mit akar ő maga? Hogyan illik ilyen szituációba viselkedni? Lehet, hogy ő veszi túl komolyan az egészet? Kimét láthatóan nem feszélyezi a helyzet, teljesen természetesnek veszi. Szedd már össze magad öregem, légy férfi, korholta magát. Épp csak elhelyezkedett a széles ágyon, amikor Kim felkönyökött, a szemébe nézett, s megfontoltam, mintha előre készült volna a beszélgetésre, megkérdezte. Az űrhajón azt mondtad Palatinak, hogy meg akarsz szökni. Komolyan gondoltad? Kárterben a váratlan kérdésre azonnal megszólalt a riasztó. Meglehetősen elfáradt, és már csak alvásra vágyott. Miért éppen most kellett Kimnek ezt a kérdést feltennie? Hiszen annyi minden múlik a válaszon. Egyáltalán bűncselekménynek számít a szökkési kísérlet az itteni törvények szerint. Nem, dehogy csak úgy mondtam. Vagy azt hiszed, innen meg lehet lépni? Ron ennek sikerült? De nem a hádészról. Útközben szokott meg, és nem valószínű, hogy minden segítség nélkül. Az egy kitűnően megszervezett akció volt. A lány felsóhajtott. Ebben a pillanatban egyáltalán nem gondolok a szökésre. Egészen jól érzem magam a bőrömben. Nem csupa újdonság vesz körül, ráadásul férjhez mentem, méghozzá olyan férfihez, akit magam választottam. A földön mindig zavart apám hatalmas vagyona, s körülötte sürgölődő haszonlesők. Most viszont rá vagy utalva az én tekintélyes honoráriumaimra. Nem létező remek műveim fantasztikus jogdíjaira. Csúfolodott Kárter. – Nekem elég az, ami ma van? – felelte a lány komolyan, és közelebb húzódott a férfihoz. – Egy asszonynak mindig éreznie kell, hogy a férjétől függ. Ebben az értelemben szerintem semmi értelme az egyenjogoságnak. Csak bosszuságot okoz az embernek. – Igen, főleg a férfiaknak. <gül> – nevetett Kárter. Minden porcikájában érezte a lány közelségét. – Elolcsem a villany? – kérdezte. Kim utánozhatatlanul csodálkozó arcot vágott. Hát nem félsz tőlem? Én soha nem féltem tőled, Kim, súgta Carter az elsütétülő hálószobában. Az első két héten semmi olyan nem történt, ami kártert nyugtalanította volna. A rendre jelentek meg rövid cikkei az újságban, és közölték egy-egy hosszabb tudósítását. Főnöke, szédlar is dicsérte a stílusáért. Az estéket teljes egészében Kimmel töltötte. A harmadik hét elején Sidlar magához hívatta. Újabb munka vár magára, kezdte Seyjjel kínálta Carter-t. Holnap avatják a Vatyága Rock City-be vezető vasútvonalat. Még bizonyosan nem járt ebben a kisvárosban. Innét elég messze, körülbelül 250 kilométerre fekszik nyugat felé. Vonatta a másfél órás út. A közlekedési szakértőkből álló kormánydelegáció kipróbálja az új szerelvényt. Őket fogja elkísérni. Figyeljen meg mindent, főleg a delegáció tagjait tartsa szemmel. Holnap után pedig az első menetrendszeri járattal jöjjön vissza. Amint megérkezett, hozza be a tudosítását. – A kormányfő is részt vesz az utazáson? – kérdezte Carter, gondosan ügyelve hangja közönös csengésére. – Ron Baker, alig ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt. – Carter felállt. – Rendben, tehát holnap után. – Egy pillanat, pénze van még? – Igen, utána elszámolhatom a költségeket. – Természetesen! – mosolygott szédler, Éppen úgy, mint a földön. Kezet fogott főnökével, s azonnal hazasietett, hogy beszámoljon megbizatásáról. A lány nem fogadta valami nagy lelkesedéssel a hírt, de aztán beletörődött, hogy majdnem két napig egyedül kell maradnia. Evéd után felzőm mögött a videófon. Amikor kivilágosodott a képernyő, Carter a szomszédja arcát pillantotta meg. – Mi történt, Hans? Csak nem vagy beteg. A hívó hangosan felnevetett: Te ha, de amiatt nem zavarnálak benneteket, hiszen én vagyok az orvos. Csak arra gondoltam, régen beszélgettünk. Átjönnétek ma este? Jenny kitűnő vacsorát készített, de egyedül nem ízlik annyira. Carter vissza akarta utasítani a meghívást, Kim azonban lelkesen bólintott. Az eredmény vacsora Schwarzéknál. Hans Schwarz és felesége Jenny voltak Carterék eddigi egyedüli ismerősei a hádészó. Szerencséjükre kiválóan megértették egymást. Kárter, mint orvosban is megbízott schwartz -ban. A vacsora alatt az újságíró elmesélte új megbizatását, és arra kérte a házaspárt vigyázzanak Kimre, ki amíg ő távol lesz. Úgy, szóval új vasútvonal, érdeklődött Schwarz borozgatás közben. Már épp ideje, hiszen több hónapja építgetik. Nem gondoltam volna, hogy valahogy is átadják. Kimegy ez a vatással? Szakemberek, úgy tudjuk H.D. City-ből. Mi a fene szakértők? Fogalmunk sincs a vasútépítésről. Béker, úgy választa ki az embereit, és úgy ad nekik megbizatást, hogy azt se tudja, értenek-e hozzá egyáltalában. Úgy érted, nem veszi figyelembe a szakértelmet? Ő? Neki csak az a fontos, hogy talpnyalók legyenek körülötte. Megbízható, hűséges alatvalók. A szakma ismerete huszadrangó kérdés. Arra valók a tanácsadók, akiket mindig el lehet tenni lábalól, ha kényelmetlenné válnak. Kárter látszólag minden figyelmét a pohárban csillogó borra összpontosította. Valójában azonban minden szót, hangsúlyt megjegyzett. Kisé élesen fogalmazol, Hans. Nem félsz attól, hogy elégedetlenséged a rendőrség fülébe jut? Börtönbe zárnak. Hát, és akkor mi van? Itt mindent lehet. Az útkereszteződésben is csak azért áll rendőr, hogy hallgatódzom. Nem láttad, mekkora füle van mindegyiknek? <gül> De komolyra fordítva a szót. Sokan eltűntek, és soha többé senki sem hallott róluk. Ron Baker nem tűri az ellenfeleket. Hans szörnyen könnyelmű rov, vette át a szót az orvos felesége. Állandóan szídje a kormányt, pedig tulajdonképpen semmi oka nincs rá. Orvosként dolgozhat, szereti a munkáját, jó fizetést kap, szép lakásban élünk. Mit várhatunk még itt a büntető bolygón? Korlátlan szabadságot semmi esetre sem, felelte Kárter. De az sem, hogy az embert másfogjuk őrizzék és irányítsák. Békernek tejhatalma van. Ha nem tetszik neki a képet, holnapra már halott ember vagy. Ez az, ami zavar. Az itteni élet ellen nincs kifogásom. Kárter elég jól ismerte Hans Svárcot. Megbízott benne. Kizártnak tartotta, hogy a kormány ügynöke legyen. Ennek ellenére óvatos maradt. Nagy baj lenne, ha már most az elején titkos ügynök golyója végezne velem, morfondírozott magában. Szavaik gondosan megválogatva tovább kérdezősködött. Tulajdonképpen ki ez a Ron Baker? Régóta él a Hadesen? Hogyan sikerült megszereznie a hatalmat? itt szerint korlátlan úr. Tényleg az? Még soha senki sem próbálta vitatni a hatalmát, mert el kell ismerni, sokat tett az életszínvonal emelkedéséért. – Nekem csupán az eszközei nem tetszenek. Ez azonban az eredményem mit sem változtat. – Nem mindegy milyenek a módszerek? – Egyáltalán nem. A cél sohasem szentesíti az eszközt. Rombék a senki sem tud semmit. Egyszer csak itt termett, bement a kormánypalotába, és egy órával később lemondott az addigi elnök. Ez éppen öt éve történt. – Nem volt forradalom? Pucs! Senki sem tiltakozott a hatalomátvétel ellen. Természetesen hallatszottak hangok, de azok nagyon gyorsan elhalkultak. Azután szigorú rendszabályokat vezettek be. A kormánypárt elleni agitálást halállal büntették. Amint azonban megkezdődött a gazdasági fellendülést, minden ellenállás megszűnt. Az életszínvonal növekedett, a körülmények rendezetté váltak, és ezzel egyenes arányban csökkent a bűncselekmények száma. Jenny teletöltötte a poharakat, és kihasználva a beszélgetésben beállt csendet, új témát kezdeményezett. – Képzeljetek, ez a bor állítólag a földről származik. Azt mondják, évekkel ezelőtt hozta egy magánkereskedő, aki a tilalom ellenére leszállt a bolygón. – Kiváló bor – ismerte el Kim, miután megkóstolta a italát. Elhiszem, hogy a földről való. Itt biztosan nem terem ilyen szöllő. – Itt is van bor, de édes. Hans Schwarz felnézett az órára. Mindjárt jön a heti tévészemle, benne a szeretett kormányfőnk, Ron Béker szokásos havi szónoklata. Meghallgatjuk, mi újat tud mondani? Béker havonta beszédet mond a televízióban. Hajolt előre Carter érdeklődve. Azt hallottam, csak ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt. Hogy néz ki? Sehol sem láttam fényképet róla. Miért is láttál volna? Béker ellene van mindenféle személyi kultusznak. Ő tudja, mit csinál. Mindjárt meglátjuk, kezdődik a műsor. A híradó első részében a kontinens különböző városaiból adtak filmriportokat, tudósításokat. Carter nehezen palástó izgalommal várta a Ron megjelenését a képernyőn. Rövidesen kiderül, véletlen névegyezés van-e a szökött rab és a hd kormány fője között. Azt is megtudja, hogy nagyszabású intrika áldozata-e, vagy beigazolódik bizonyos körök gyanúja. Snip. A televíziók nézők szeme előtt középkorú férfi kamerába néző arca jelent meg. Szeme energiát, öntudatot, magabiztos erőt és határozottságot árasztott. Olyan arc, amely mindenkire mély benyomást tesz, de egyben félelmet is kelt. Ron Baker rangjelzés nélküli nyakig begombolt szűk egyenruhát viselt. Öltözéke az abszolút kórdepség benyomását keltette, de Kárter nem engedte magát becsapni. Az emberiség legnagyobb diktátorai mindig rendkívül korrektnek látszottak. Mielőtt elhagyta volna a földet, megnézett egy fotótrombékerről, a szökött fogolyról. Mélyen emlékezetébe véste minden vonását, és tudta, soha életében nem felejti el. Annak a férfinak rendkívül markáns, jellegzetes arca volt. Most a képernyőről ugyanaz a férfi nézett rá. 24 órával később Carter Roxityben ben a hotel szobájában írta a tudósítását. Változatos napot tudott maga mögött, és már szeretett volna otthon lenni New Bristolban. Nem hitte volna, hogy Kim ennyire hiányzik majd. Félretolta az elkezdett tudósítást, és hátradőlt a fotelben. Mit jelent számára a lány valójában? A véletlen hozta össze őket, és nagyon örült, mikor Kim mellette maradt. Ma már azt is tudja, nem csupán a törvények miatt vette feleségül. Akarta vagy sem, Rognak végre be kellett ismernie. Szereti Kimet. Nagyon szereti. De éppen ez az, ami annyira nyugtalanította. Az ő életében nincs, nem lehet hely a szerelem számára. Az érzések befolyásolják a józan ítélő képességet, s neki a hd éppen objektivitásra lenne szüksége. Vagy legalább valami olyasmire, amit az emberek annak neveznek. Hiszen az életben nincs objektivitás. Minden ítélet akaratunktól függetlenül szubjektív. A kérdés csak az, kim, vajon szereti-e őt, vagy csak tudomásul veszi, mint a pillanatnyi legjobb megoldást? Esetleg még rosszabb? Lehet, hogy parancsot teljesítve került ide, és kezdeményezte kapcsolatukat. A legrégibb és leghatékonyabb fegyvert vetették volna be ellene? Teljesen elbizonytalanodott. Most mit csináljam? Hogyan viselkedjem? Játsza meg a tudatlant? Tegyen úgy, mintha semmi sem történt volna? Vagy szóba? Kérdéseire nem tudott válaszolni. Egyet viszont eldöntött: semmiképpen nem tálalkozhat fel kimelőtt, míg tökéletes biztonsággal nem győződik meg kilétéről. Fáradtsága jelezte az idő múlását, hamarosan hajnalodik. Töltött még egy csészeteját, és akarat erejét összeszedve visszaült az íróasztalhoz befejezni a cikkét. Amikor elkészült, lefeküdt és megpróbál gyorsan elaludni. Bárhogy is próbálkozott azonban, egyre csak a lányon járt az esze, és nem jött szemére álom. Hirtelen eszébe jutott néhány mozzanat, amit most más szemmel látott. Kim nem szívesen beszélt sem arról, mit követett el a földön, miért került ide, sem a bírósági tárgyalásról, illetve, amit mondott, nem túl hihető. És itt van a tegnap esti televízió közvetítés is. Egy szóval sem említette, hogy felismerte a kormányzó Ron Bakert, apja egykori titkárát pedig fel kellett ismernie, hiszen akkoriban már 15-16 éves lehetett. Ennyire nem lehet rossz az alcmemóriája. Azt sem tudhatta, hogy Csárter is felismerte. Akkor hát miért nem szólt? Törte a fejét, kombinált. Rombéker azonos Rombékerrel. Rombéker John Block egykori titkára, John Block kim apja, Kim pedig az ő felesége. Mi lehet ennek a hátterében? A kérdésre semmiféle választ nem talált. Egy ottányit sem került közelebb a megoldáshoz. Másnap reggel holdfáradtam, kialvatlanul szállt fel a vonatra, s New Bristolhoz közeledve egyre nyugtalanabb lett. Gyomra is remegett idegességében. Bevallotta magának fél találkozni a lányjal. Nem tudta eldönteni, mennyire bízhat meg benne. Amint hazaérek, tisztázom vele a dolgot, bármi legyen is a vége. Határozta el magát. Hinnem kell Kimben, hiszen a feleségem, és nem csak a törvények szerint, hozzám tartozik, a társam. Az állomáson nagy tömeg tolongott. Hosszas tülekedés után végre kijutott az utcára, s gyors léptekkel a szerkesztőség felé vette útját. Leadta a cikkét, felvette a honoráriumot, és a mozgójárda már vitte is hazafelé. A kocsi a ház előtt parkolt. Ezek szerint Kim még menni akar valahova, különben beállt volna a garázsba. Megdobant a szíve. Kim otthon van, várja őt. Nagy meglepetésére azonban a lakást zárva találta. Elővette a saját kulcsát, az ajtó hangtalanul kinyílt. Nesztelenül belépett, arra gondolt meglepi a bent Odabent Néma csend fogadta, idegesen járta végig a helyiségeket. feszültsége nőttön nőtt. Önnőtt. Kimet sehol sem találta, a lakás üresen elhagyatva állt. A nappali közepén megtorpant, váratlanul elmosolyódott. Biztosan átment henz Milyen bolond vagyok, hogy erre eddig nem gondoltam. Morogta félhangosan, s már rohant is a szomszéd ház felé. A mosoly azonban pillanatok alatt lehervadt az arcáról. Tegnap óta nem láttuk, mondta Jenny aggódva. Már este sem jött át. Azt hittük korán lefeküdt aludni. Talán vásárolni ment. Hensz is nyugtatni próbálta barátját. Há, feleslegesen aggódsz rog. Ha történt volna vele valami, már felhívott volna bennünket. Gyere be, így egy kortyot, jót fog tenni. Fél óra múlva már biztosan itt lesz. De hát, hová mehetett? Itthon kellene lennie? Szomszédja unszolására elfogadott egy poháritalt, de nem volt maradása. Elköszönt, s hazaindult. Várj, elkísérlek, szólt utána Schwarz. Együtt mentek vissza a lakásba. Schwarz a legközelebbi fotelhoz irányította és leültette. Rog, el kell mondanom valamit, amit még Jenny sem tud. Tegnap este, amikor hazajöttem a kórházból, Kimet egy idegennel láttam a tornácon. Halkan beszélgettek, és úgy láttam, Kim megijedt, amikor észrevett. Bemutatta ugyan a férfit, de már nem emlékszem a nevére. Nem akartam indiszkrét lenni, hát gyorsan eltűntem. Gondolod, hogy Kim eltűnése összefüggésben lehet a férfi megjelenésével? Carter a barátjára maradt. Bement a fickó a lakásba? Ezt nem tudnám megmondani, nem figyeltem. De ha be is ment, nem maradt sokáig, mert néhány perc múlva hallottam az ajtó csukódását és egy kocsi indulását. Nem tudom, Kim elmente vele. – Hogy nézett ki? – Hát… – mondta meg a vállát Svarc. – Egy böhöm nagy fickó, nem illik se hozzá sem Kimhez. – A nevét, Hans, próbálj meg visszaemlékezni a névre. – Nem tudok, ha esetleg még egyszer hallanám, talán eszembe jutna… Bár csak, mintha olyan-olyan latinos csengése lenne. Talán palatti? Igen, ez az, kiáltott svárc elégedetten. Ismered? Igen, keményedett meg kárter arca. Köszönöm, Hans, sokat segítettél. Ki ez a fickó, és mit akar Kimtől? Rog, ha segíthetek valamiben, tudod, hogy a barátod vagyok, bennem megbízhatsz. Hans, legjobb, ha most magamra hagysz, gondolkoznom kell. Mielőtt azonban bármit is tennék, meg fogom veled beszélni. Schwarz egy-két pillanatig mereven nézte barátját, majd kelletlenül bólintott és kiment a házból. Carter az ágyra vetette magát, és behunyta a szemét. Agyában szágúldoztak a gondolatok, de túlságosan kimerült volt ahhoz, hogy józanul mérlegelje a történteket. Talán órák is elmúltak, mire összeszedte magát, és végig tudta gondolni az eseményeket. Palatti megszöktette Kimet. Ezért a hádészon halálbüntetés jár. A kérdés az, Palatti ezt magától tette, vagy megbízásból. S ha ez utóbbi az igaz, akkor kinek az utasítására? Rombéker húzódik meg a háttérben.